פרק מ"ח למואב: כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הוי אל נבו כשודדה, הובישה נלכדה קרייתיים, הובישה המשגב וחטה. אין עוד תהילת מואב, בחשבון חשבו עליה רעה, לכו ונחריתנה מגוי, גם מדמן תדומי, אחרייך תלך חרב. קול צעקה מחורניים, שוד ושבר גדול. נשברה מואב, השמיעו זעקה צעיריה. כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בכי. כי במורת חורניים צרי צעקת שבר שמעו. נושו, מלטו נפשכם. ותהיינה כערוער במדבר, כי יען בדחך במעשייך ובאוצרותייך, גם את תלכדי, ויצא חמוש בגולה, כהניו ושריו יחדיו. ויבוא שודד אל כל עיר, ועיר לא תמלט, ואבד העמק, ונשמד המישור, אשר אמר אדוני. תנו ציץ למואב, כי נצו תצא, ועריה לשמה תהיינה, מעין יושב בהן. ארור עושה מלאכת אדוני רמייה, וארור מונע חרבו מדם. שאנן מואב מנעוריו, ושוקט הוא אל שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך. על כן עמד טעמו בו, וריחו לא נמר. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ושלחתי לו צועים וצעוהו, וכליו יריקו, ונבליהם ינפצו. ובוש מואב מכמוש, כאשר בושו בית ישראל מבית אל מבטחם. איך תאמרו, גיבורים אנחנו ואנשי חיל למלחמה, שודד מואב ועריה עלה, ומבחר בחוריו ירדו לטבח, נאום המלך, אדוני צבאות שמו. קרוב את מואב לבוא, ורעתו מהרה מאוד, נודו לו. כל סביביו וכל יודעי שמו אמרו, איכה נשבר מטעוז, מקל תפארה? רדי מכבוד ושבי וצמא, יושבת בת דיבון, כי שודד מואב עלה בך, שיחד מבצריך. אל דרך עמדי וצפי, יושבת ערוער, שעלי נס ונמלאת, אמרי מה נהיית? הוביש מואב כי חדת, הלילו וזעקו, הגידו וארנון כי שודד מואב. ומשפט בא אל ארץ המישור, אל חולון ואל יצה, ועל מפעת, ועל דיבון ועל נבו ועל בית דבלתיים, ועל קרייתיים, ועל בית גמול, ועל בית מעון, ועל קריות, ועל בוצרה, ועל כל ערי ארץ מואב, הרחוקות והקרובות, נגדעה קרן מואב, וזרועו נשבר נאום אדוני. השקירוהו כי על אדוני הגדיל, וספק מואב בקיאו, והיה לשחוק גם הוא, ואם לא השחוק היה לך ישראל, אם בגנבים נמצא, כי מדי דבריך בו תתנודד. עזבו ערים ושכנו בסלע, יושבי מואב, ויהיו חיונה, תקנן בעברי פי פחד. שמענו גאון מואב גאה מאוד, גובהו וגאונו וגאוותו ורום לבו. אני ידעתי נאום אדוני עברתו ולא כן בדו לא כן עשו. על כן על מואב היליל ולמואב כולו אזעק אל אנשי קיר חרש יהגה. מבכי יעזר אבקה לך הגפן סיבמה נטישותייך עברו ים, עד ים יעזר נגעו, על קצך ועל בצרך שודד נפל. ונאספה שמחה וגיל מכרמל ומארץ מואב, ויין מקווים השבתתי, לא ידרוך הדד, הדד לא הדד. מזעקת חשבון עד אל עלה, עד יעץ נתנו קולם מצוער עד חורניים, עגלת שלי שגיא, כי גם מנמרים למשמות יהיו. והשבתתי למואב נאום אדוני, מעלה ומה ומקטיר לאלוהיו. על כן לבי למואב כחלילים יהמה, ולבי אל אנשי קיר חרס כחלילים יהמה. על כן יתרת עשה כי כל ראש כרחה, וכל זקם גרועה, על כל ידיים גדודות, ועל מותניים שק, על כל גגות מואב, וברחובותיה כולו מספד, כי שברתי את מואב, ככלי אין חפץ בו, נאום אדוני. איך חטא אלילו, איך הפנה עורף מואב? בוש, והיה מואב לסחוק ולמחיתה לכל סביביו. כי כה אמר ה' הנך הנשר ידעה ופרס כנפיו אל מואב, נלכדה הכריות והמצדות נתפסה, והיה לב גיבורי מואב ביום ההוא כלב אישה מצרה. ונשמד מואב מעם, כי על אדוני הגדיל. פחד וסחת וסח עליך, יושב מואב, נאום אדוני. הנש מפני הפחד ייפול אל הפחד, והעולה מן הפחד יילכד בפח, כי אביא אליה אל מואב שנת פקודתם, נאום אדוני. בצל חשבון עמדו מכוח נשים, כי אש יצא מחשבון ולהבה מבן שיחון, ותאכל פאת מואב וקודקוד בני שעון. אוי לך, מואב, אבד עם כמוש, כי לקחו בניך בשבי ובנותיך בשבייה. ושבתי נשבות מואב באחרית הימים נאום אדוני, עד הנה משפט מואב.